Hvala što mi braćo, seste oci, da zahvalimo da vam našim postojakim u našem sabratu iz Manastira Podmajne i sadašnjim igumanu Manastira Vranjina i njegovom bratstvu da su danas bili s nama da pripomognu i da uveličuju na ovim lepim rečima besede evanđelske da je nadamo se produbio naše shvatanje ovog praznika i samog pojma vere i evanđelja I vama svima blagodarimo da smo ovde sabrani pred kapom, pod kapom nebeskom, pred licem samoga Boga u ovoj drevnoj svetinji kojoj još ne možemo da shvatimo ni veličinu ni dubinu, ali imamo to u privlačnosti kao magnetu da nas privlači ovde i nadamo se da, da će kako ostati, da se trudimo, da čistim srcem i smirenom dušom da dolazimo i da se hranimo, hranimo nebeskom hranom onom koju nam svet ne može dati a posle da ostanemo malo i da se podružimo u našoj gostoprivnici onim što je Bog dao i bratija pripremila a sada da to uzmemo naforu otac i ja da vam podeli i da se radujemo što nam je gospod dao ovu glavodat i ovu mogućnost da budemo ovde da budemo s apsvo večnost, deca Božja krštena i pričešć ami.